مرجاني <صفيق> صناع حياتي اقمار لي منار الهدات فنا مرجاني صناع <صفيق> حياتي اقمار لي منار الهدات فنو سباتي ركن الهوان وعلى طوانا بعزم الابات, بعزم الأبات <تصفيق> <أيام> <وخلى> <عم> الله بالله من La yahdillahu fala mudilla wa ma yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa qara'a ba'da uzu billahi minash shaitanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa wa illa muslimun subhanahu wa ta'ala Koga naš gospodar Allah te barek u Atala ukuti na pravi put, zaista je uključen, a koga ostavi u zabludi, nećemo naći nikoga ko će ga na kraj put uputiti. Svjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Atala i da je Muhammed A.S. lao poslanik poslan sa istinom. Draga braći i cijene i sestre, assalamu alijeku wa, wa Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i ponova nas okupio na ovom bareć mjestu u i te barek du ta'ala kući da nastavimo sa govorom o najveličanstvenijoj nauci koja govori Allahu subhanahu wa ta'ala. I prošli put smo govorili mnoge govore učenjaka koji su kazali kolika je vrijednost izučavati, odnosno kolika je vrijednost poznati gospodara Tebare Kvotala. Mi večora sa pogoda planiramo nastaviti govoriti s tim da ćemo uz te Tebare Kvotala pomoći pojasniti tri pitanja. Znači tri velika pitanja po pitanju Lahvu i Subhanu Votala lijepih, lijepih imena. Prvo znači o čemu ćemo govoriti Dali su Allahova imena Pobrojana određenim brojem Znači da li su ograničena Da li su određena sa brojem Koji se spominju u hadisu poslanika Sallahu alihi wasallame Koji bilježi znači Bukhari i muslim Od Ebu Hurere Anhu Da je poslanik sallahu alihi wasallame kazao Inna li lahi tis'ata O tis'ina Men ahsaha dahal al jannah zaista Allah Subhanahu Ata'ala posljeduje 99 imena kojih bude naučio, učit će učenjeti i ovo ćemo ako bude večeras govoriti znači sve tri mesele, sva tri pitanja koja ćemo spominati večeras o, govorit će odnosno o komentar komentar će biti po pitanju Hradisa kojeg smo navrli znači prva mesele, prvo pitanje Jeste, da li ovaj hadis ukazuje poslanika sallahu alijeku vasallam da Allah djelašanom ima samo 99 svojih lijepih imena. Jer u hadisu spomenuto vidimo znači hadisi vredovostva, Buharija i Muslim, da Allah djelašanom kaže poslanik ima 99 imena. Međutim, što su čejanci Šta znači ovdje men ahsa? Šta znači naj koji pogroji ili onaj koji upanki koji nauči i da ulađe da što 99. mina. I treća mjeseva, jeste koju ću očeras kako je do nas došlo ovih 99. mina koja su nam poznata, koje možemo znači naći na mnogim levhama, u mnogim knjigama, koja čak znači mnogi od nas uglose znaju na pamijetu. Znači u 99. mina koja se uči, koja su dostupne, kako su došla do nas? Da li je to dio hadisa poslanika Alisa Da li je to poslanik Alisa Vatul Islama spomenuo i hadisu? Znači da kažu ovo Allahova imena Tebare Kvetara kojima se opisao u svoje plemeni toj knjize, pa ih poslanik povrjao Alisa Vatul Ili je znači to došlo neki drugi, drugi način? Znači prije svega prva mesela jeste da li je broj Allahovite Bare Kvetara imena ograničen? Da Allah ima samo 99 imena Prvi dio učenjaka, znači prvi govor Jeste da Allahova imena nisu određenim određeni broj Allah, Znači, Allah se opisao sa više, mnogo više imena od ovih 99 A prošli put smo govorili da stvar ima veće znači, značenje i veću vrijednost Ako ima više imena, i navoli smo znači, u arapskom jeziku da se sablja ima mnogo, mnogo imena što su Arapi znači, znali da je izuzeto, znači vrijedna, vrijedna, a znamo se tek gospodara svjetova koji se opisao sa savršenim imenima u hadisu koji su citirao od 1999, a po govoru, znači većine učenjaka, a to je prvo mišljenje, da ima Allah Suhanova daleko više imena od ovih 1999. šta su dokazi znači, ovog dijela učenjaka. Jer mi znamo, znači, svaki učenjak kada nešto tvrdi, mora imati argument. Mora imati dokaz koji, kojim dokazuje, znači, svoje, svoje mišljenje. Znači, ova imena za koja oni kažu da Allah subhanu wa ta'ala znači, daleko više od spomenutih u hadisu, kažu da Melek, koji je najdobraniji kod Allah subhanu wa ta'ala, će ne posjedio za nju to. Allah znači, znači Melek Dživril, koji je bio, znači, zadužen, koji je zadužen za dostavljanje objave, ne posjeduje znanje o čemu? O broju Allaho Isbhanu Vatala lijepih imena. Zatim kažu, niti najodabraniji poslanik ne posjeduje znanje o, znači, broju Allaho Isbhanu Vatala lijepih imena. Znači, ni jedni, ni drugi, znači, niti meleci, niti, znači, ljudi, ne znaju ne znaju, tačan broj koja je srbana, I to je prvi govor. I kazali smo da je to većina učinjaka koji smatraju. Međutim, što su dokaze? Dokaza ima mnogo. Mnogo znači ima dokaza vjerodostojnih hadisa poslanika sa ve a.s.m. Znači prije svega hadis koji nam prenosi Abdullah ibn Mesud. Radi Allah'u anhu. U <coughs> koje je proučit, da vas u hlanova tala od njega od konti, znači, brigu. Brigu, tugu. Zna neko od vas to A ta doba je sastavni dio jutajnjeg i večenjeg zikra. Znači, izuzetno jaka, korisna, a prije svega, kaže poslanik sa ovako, od njih da nema roba kojeg je opuzela ili zadesla tuga ili briga, a kada je prouči da ćeš on kod to njega i ne samo to nego kaže poslanih Allahu alaihi wa sallam na je hadisa onaj koji to prouči Allah će mu zamijeniti njegovu brigu ili tugu sa radoš znači u hadisu poslanih sallahu alaihi wa sallam kaže Allahuma inni abdu gospodar moj zaista sam ja tvoj rob ibn abdu sin tvoj roba Ibnu Emetik, sin tvoje rodine, Pogledaj. sve ti stvari priznaješ da je gospodar tvoj Allah Svobrana vatana. I ne samo ukazuješ koliko si poliz zapravo gospodaru svjetova. Zatim će te svati, svati smisao ove dove, znači ono što, što jačinak ti dovi što sadrži u sebi. E svaku polizu obratiš gospodaru a priznaješ da si ti njegov rob, da si sin njegovog roba, sin njegove robinje, što znači, kažu učenjaci, da se sve vraća do Adama i i da su svi Allahovi robovi. I to spominješ do. Zatim kaže: "Poslanice Salama, nasjeti te jedik. Zaista moj hal, moje stanje, moja kompletna situacija je u tvojoj ruci, Gospodare." Svjestan si, pogledaj što priznaješ u tom trenutku, da si sav prepuštan gospodara svjetova, da sva toga situacija je pod kontrolom gospodara svjetova. I to priznaješ. Zato kaže poslanik Salasale, ma din fije hupu. Znači, ma fi. Zaista sam ja podložen, znači, moja ovakva situacija koju priznajem, znači da je... U tvojoj ruci, ja sam kao takav sprema, znači, da prihvatim sve tvoje propise. Znači, šta god da odrediš, kako kaže poslanik u nastavku, adlum fi je, kada zaista je pravičnost, svaka tvoja odluka po mene. Sve što odlučiš, sve što me zadesi, gospodaro svjetova, sve to tvoja izuzetna, znači, apsolutna pravičnost po Čelom, tamo čini znači, vas Mahana u nepravedno ne čini nikom zlugom nepravdu prema svojim robovima. I ovdje ti to priznaješ, ali to je tvoj jekin, tvoja akida, tvoja vjera koja, koja te uči. Zatim dolazi ono što je nema nas dokaz, Kaže posljednji sasrlom. Gospodaru moj, molim te i dozivam svim tvojim lijepim imenima koja tebi pripadaju. Zatim kaže poslanik salahova Rijhilu semmejte bihi Kojima se ti sebe, znači opisao. Kojima se ti sebe opisao ne znači neko ko misli da može Allah opisati imenima koja ne pripadaju, koja nemaju savršenstvo niti postoji, znači postoji u njima znači e, potpuno savršenstvo, ono što smo govorili u prošlom putu. Zatim kaže poslanih salahova Evo au enzeltehu fiki kitabih. Ili si ta imena spustio i objavio svojoj knjizi? Znači dozivaš i prizivaš svim menima kojima je Allah Subhanahu wa ta'ala sebe opisao Ili je spustio objavio objavio svojoj predmjene toj knjizi? Zatim kaže poslanica Allahu a wa sallam Eu alem tehu min Ili si obavijestio, podučio nekoga o svojih stvarjenja? I takvi imenima doiš Allah Subhanahu. Što znači, pogledajte dokaza Eselu kebikulli ismin huvarek Molim te svim tvojim imenima Obuhvatio si sva imena Znači kojima vas Salao Salao Tava opisao Zatim ovdje Preciziraš Ili onim imenima koja si objavio svoje plemetoje knjizi A mi smo kazali da imena Crpimo iz knjige Kur'ana Znači plemenite knjige Kur'ana I sudnata poslanika Salao Salao Salao Ti ovdje preciziraš Znači tražeš ili imenima koja su objavljena u knjizi Ili poslije toga Znači imenima koja si predočio posebnoj grupi ljudi znači posebnim ljudima ukazao si na njihovu veličinu i takvim imenima te mi dozivamo i mi te izivamo I ne samo to, nego kaže poslanik evo ista il, il si hi prikrio znači molimo te i onim imenima koja si prikrio koja si sakrio o svih stvarenja, koja si ostavio znači u tajanstvenosti koja sada koja su tajne, znači nisu nikome ovaj, predočena, niko nije podučen tim menima. Što znači ovdje da poslanik sa Allahu alijek i veselneme dovi Allahu subhanu tjela, imenima koja nisu objavljena. Što je dokaz da ima imena više od 99, jer da ih 99, znači kako došao u hadisu poslanika sa sve poslanik bi ogrančio sa domom koja se ispustio svoje promje, to I završio. Nego, znači, nastavlja i kaže sa imenima koja su, znači, prikrivena od ljudi. Skrivena. Koja su samo u tvom, znači, apsolutnom znanju i niko, znači, ne posjeduje znanje o njima. I to nam je dokaz, znači, da Allah subhanu wa ta'ala ima više, više imena od 99. Zatim kaže, proslovnik sloh sloh sloh sloh sloh sloh sloh sloh u sloh sloh sloh sloh sloh sloh sloh sloh o imenima. Znači, Allah im sbahanu wa ta'la, da vlađi rašanu učini Kur'an, koji je veličanstven velik, proljećem njegovog srca i svjetloštu, znači, njegovih prsa. Pogledajte, znači, koliko je jaka dola i šta je poslednje sva Allah, olijek i osebem, A šta bi mi, znači, tražili, kada bi sve ovo spomenuli i prizvali gospodara svjetova svim njegovim lijepim, lijepim imenima? Poslanih s.a.s. je ovo znači traže, pa kaže Ođelae huznih zahabe hemi i da otkloniš od mene i moju tugu i moje brige. I na kraju, kako smo kazali na početku, ila izahabeullahu, pamlehu abdelehu mekane huznih paraha, ako to prouči, Allah je od konta i njegove brige, i njegovu tugu i zamijeti znači to, sa radošću njegovom srcu, njegovim postupcima. Pa su oshabi, radi javu anju, kazali, palu ja Rasulava, jembevi lana. Da li je potrebno da mi kažemo, ta'alvama hadir karimati, da naučimo ove riječi, ovu domu? Odmah su pitali, su vidjeli kolika je važnost i značaj, koliko je znači jaka ova do. Pa kaže, poslani sa'al'lahu alayhi wa sallam, što je svima način nama savjet, pala, eđal jembevi limen sami jahunne, enjete aglanahunne. Obaveza je svakom onome ko čuje ove riječi na ovaj Hadis poslanika sa Osrnem, da znači nauči, da nauči i dodozira Gospoda Aminu. Znači iz ovoga vidimo, a prvi znači, ovo je jedan najjači dokaz za ovu grupu čnjaka, kažemo da su oni većina koji kažu da vlađe Rešanu ima daleko više imena od 99. Znači, više nego što su objavljene u Kur'anu, u poslanika posljednika <tip> za Srbem Ili znači, nekoga od svojih robova koji su dopučili neko od tih imena Ištihadom, kao što ćemo navati, znači, poslije Ili, znači, onim imenima koja su ostala kod Allah subhanahu wa ta'ala A niko, znači, nije dobio Ni najmanji trun, znači, znanja o tim, o tim imenima znači, Zatim, drugi dokaz po isto tako hadis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji bi je muslim a govori nam o izuzetno jakoj doji dova koja ope sadrži u sebi dokaz da Allah subhanahu wa taala ima daleko više imena znači ove 99 jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme Allahumma a'udzu biridaka min sakhatik znate udo gospodaru moj poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže utiečem se Znači, tvojim zadovoljstvom O tvoje srčbe Zatim kaže poslanik kemin u kubetik I tvojim oprostom O tvoje kazne Allah Kako je poslanik Aleyhi sallatu wassalam U tjecu u gospodaru svjetova Zatim kaže poslanik Aleyhi sallatu wassalam I utječim se tebi od tebe Allah Utječem se tebi, gospodaru, o tebi. I zatim i poslanik sa ne priznaje, a mada i on, znači, poslanik koji je najbolje spoznao gospodara svjetova, najbolje je poznavao, ali u ovom trenutku priznaje da on ne može tim potpunim, savršenim znači, značenjima Allahu, znači, šukr, zahvalnost iskazati. Nego onim što je, znači, posjedije maksimalno to je Poslovnik alisa to vasalam učinio. Međutim, u se kaže, la uhsi, ja nisam znači u stanju drugačije da ti pohvali osim znači, onim načinom koji si ti sam sebe opisao i sam sebe pohvalio. Što znači da je dokaz da kada hoćeš da pohvališ gospodara svjetova, učenjaci kažu to može samo njegovim i imenima i savršenim svojstvima. Poslani kodje znači svojstvima, pohvaljuje, zahvaljuje i utječe se gospodaru svjetova. Međutim, na kraju priznaje da nije u stanju da Allah pohvali onakvom pohvalom i zahvalom kako je on, Subhanu Avatara, sam sebe pohvalio što znači da daleko više svojstava, gospodar Svjetova ima daleko više imena koja su skrivena i kod njega, znači ostala, a poslanika al. s.a.s. nije znači, bio u stajan na Donjavku, tim takvim imenima i stavršenim svojstva po gospodara Svjetova. Jer ono što nam ukazuje i potvrđuje, znači ovu učinjenim cijeste hadis treći koji je verodosven o šefatu, znači na sudjem danu kada vi znate dešavanje svih dana kakva će biti rabota, da će mnogi znači da će bilasiti ljudi, njihovi umjeti, sredbenici koji su islijedili, da traže da se zauzme kod gospodara svjetova. I niko neće biti u stanju osim poslanik Muhammeda, pa kaže poslanik, kaže kada dođem, kada kaže, stanem, odnosno pade na sežu kod gospodara svjetova, kaže, u tom trenutku ću, kaže, pohvaliti gospodara, kaže, sa takvim riječima, kojima ću biti nadahnut što nisam danas da u stanju od Znači, u tom trenutku poslanika tu s.a.s.a. sa još više osobina, ili još više lovite bar kao ta lijepi imenima će učiniti pohvalu i zahvalu Allahu s manu što nije bio u stanju to da učiniti što je jako znači jako znači jak e, argument i dokaz skupine učinjaka koji kažu da Allah žaršanu ima daleko više imena znači od ovi koji se spominju u Hadisu Poslovnika sa osam i devedeset devet zatim govorimo tajnije koji nam je argument znači može se kazati jedan od dokaza gdje kaže da Allah Đelešanu u svojoj patima spominje ima daleko više imena od 99 koja su spomenuta u hadisu Zatim Hafiz ibn Hađar kaže da većina učenjaka smatra većina učenjaka smatra da Allah Subhanahu wa ta'ala ima znači više od 99 Allahovi lijepi imena. Čak imam nevevi navodi znači i džma od sezu s učenjaka da su se složili da Allah Đelešanu ima više od 99 lijepih imina. I ovo se navodi u hađer, znači u slomu petru, petru Zatim, jedan od logičkih dokaza, koje je navodi učinjaci, jeste da kažu da čovjek nekada ima, na primjer, stotinu maraka, koje želi udjeliti kao sadaku na Allah, i svi ste vi, znači, svjedoci to mi, da nekada imaš određenu sumnog koju si namijetio da udjeliš i kažeš imam sto maraka, hoće od dan isa bi Da li to znači kada kažeš imam stotinu maraka koje ću dati na lavom putu, da li to znači da više nemaš osim tih stotinu maraka? To je njima dokaza. Znači ne znači, ti imaš samo sto da da za da jeliš a si ostavio možda ili za nešto, znači auto, dio neki kućanski aparat, hrana, piće, nije bitno, odjeća. Ali imaš stotinu da dadneš, kažeš ima sto, znači marak. na ovdje drugi primjer kažu da nekada čovjek kaže ima stotinu robova koje želim sve, znači pisa, na pustila, ima lađe ošan, poslata, znači pustila, čim ti slobodnim. To nikako ne znači da on nema više robova od tih stotinu koje je spomenuo. Znači ima stotinu spremnih da dadne, može ima još 50 ili još stotinu koje je ostavio, znači dalje kod sebe. Znači to je jedan od argumenata koji činjaci koriste u pitanju, po pitanju na čovjeku veselike. Zatim govor i mute Mije, Rahimar Vladi kaže za ovaj za Allah želašanom ima 99 imena koji bude naučio da će ući u drnet kaže ovdje se samo misli kojih bude naučio a nikako se ne misli onaj, da Allah olšan ima taj određen ograničen broj broj znači koji je spomenut u radisu devedeset devet imena što vidimo znači da ovi učinjaci prva grupa učinjaka ima izuzetno jake dokaze i oni su većina učinjaka koji smatraju koji smatraju da vas manova tava ima daleko više imena od 99 drugi dio učinjaka znači sustava da alvađa lašanu ima određen broj ima određen broj ali su se razmisli koji je to određen broj Znači oni tvrde određen je broj tačno, preciziran određen broj ali su se razlili koji je to određen broj Ibn Hazm poznato učenjaka ima u vlasnici znate, on tvrdi znači iz skupina učenjaka da je to 99. isključivo iz ovoga harisa kojeg smo mi znači naveli dok drugi, znači, dio učenjaka, a sve ove govore, opet navodi Ibn Hanžer u svom pretvobarju, gdje kažu da ima Alas Smohanova, ta način grupa učenjaka, da Allah ima 300 imena, tačno znači 300 imena. Zatim kažu nekih 1000 imena. Treća skupina je 1000 jedno ime. Zatim kada je skupina 4000 imena, zatim navodi jednu grupu učenjaka gdje kaže 124.000 imena. Allah. Svi su, znači, učenjaci, ali su jer Ibn Hađa ne bi navodio njihova mišljenja znači da su bili neki sekti o sto dvadeset četiri i kada vidite znači mnoga su djela napisana od znači polovicom 3. stoljeća pa do danas mnogi sučnjaci pokušali da saberu ta lahate bare na tala imena i znači većina njih kako kažemo su preše 99 i da vidite tih imena znači koja se spominju da su Allaho subhanu. Zato su učinjaci ehle suneta. Znači, došli, napravili su ta pravila, da se ne može sve dodati da subhanu od tala po pitanju ti. Onda su jedno pravilo učinili u pravilima Allahovi svojstva, da su svojstva daleko obširnija, znači od Allaho imena. Daleko više svojstva osobina, savršenja, Allaho što od njegovih, njegovih imena. A svako njegovo ime posjeduje savršenu osobinu što ćemo govoriti o pravilima, ako voda, kada budemo to spoditi ovo je znači prva mesela spomenuli smo dobro i spomenuli smo dokaze druga mesela jeste znači šta znači u hadisu men ahsaha ko bude naučio uči uđenit ovih 99 ovaj te bare, imena. šta su učinjaci kazali prije svega vlad Đarašanu spominje u koran riječ ahsaha ahsaha znači sako putin pobrojati precizirati to se spominje međutim šta zaista znači šta je pravo značenje te riječi Allah Jelšano kaže u suri Mučadara i u suri Kef znači spominje ovo riječ pa kaže bima tog dana kada Allah Đelšano sve sakupi misli se na sudni dan pa ih opavijesti o onome što su činili mi morate sada razmisliti fik fikr razumijevaju sad ajta Znači pa ih obavijesti o onome što su učinili. Pa kaže Allah Jelšanom Ahsahu Allahu A Allah Znači ono čemu će je Allah Jelšanom je sve to pobrojav A oni su to zaboravili. Subhanatislava znači pita šta si jučer radi Neće zatkada Ali Allah Jelšan kaže Ahsahu Allahu A Allah Jelšan sve to učinu pobrojavu a oni su to zaboravili, znači sa svoja djela, što su rale sve svoje postupke Ali je Allah Želšana pobrojao Wallahu ala kuli še'in še'in še'id I ovo će upojasniti, znači to osno veliko, Allaho ime šehid, A Allah Žešan je je svankoj stvari, znači svjedo i svakoj stvar, nije da se ne može, znači, stvar desiti, a da Allah Želšana tome nema znanja Ovaj aj znači, govori O tome, da mi radimo djela, i radimo djela, i radili smo djela ali Allah je lešano taj koji je pobrojao sva ta djela, što ukazuje na savršeno znanje, moć gospodara svjetova. Da zna znači, koliko robova ima sudhano. Znači od postojanja, kada je propisano perog pa zapisalo što se lešava, sve do sudnjih dana, sve to zapisano kod gospodara, znači svi ti postupci, svako stanje, dizanje ruke, spuštanje ruke, govor, mirnoća, ono što se pokriječe, što se nešto miruje, sve je to zapisano i o tome Allah subhano ta'ala zna stanje, znači, tačno koliko puta se to pomako, podigo, kazalo, kolika je to moć. I drugi ajd, pa ćemo onda vidjeti znači, razumijenje toga, drugi ajd je ovo što vam kaže, u ovudijel kitabu fatera muđinine, mušfritine, minna, pihiva, jaku, runa, javoj, letena, mali hazel kitabu. La yugadiru sagiratam Vala kebiratan Illa ahsaha Oveđadu ma amilu hadira Vala javnumu rabbuke ehada Allah šalpo, jašan pa kaže Da će se postaviti Terezije Na sudnjem danu Pa će se mnogi Pobojati tih Terezija Tih vaga, tih djela Koja će se vagati tog dana Pa će doći sa svim stvarima Što su činili sa svim, kaže, i malim i velikim, i onda Allahšan kaže ilahsa, nijedni nema stvari, ni mali, si čušni niti veliki, a da ona nije pobrojana i da toga dana nije će doći od ta svaga i biti postavljena da se laga svim i svi će to vidjeti šta su učinili, šta su radili a Allah, Jerašanu neće će učiniti nepravdu niti pravilo komu od robova svojih ova dva ajeta govore i kazuju nam ahsaha Šta znači ta riječ I vidimo da u jednom i u drugom ajetu znači pobrojati Jel? Sada onaj hadis se vraća znači Ova šta ima 99. minar Men ahsaha koji pobroji, znači po vajštini, ući će u džanad Međutim, da li je samo to I ono što je, znači, Ibnuqa Ibrahimaullah Ovo zaključio, ono je tri stvari jer kažu učinjaci Allah će i pobrojati i je znači i znanje i stanje što znači kada kaža će pobrojate pobrojati, apsolutno ukazuje da on zna šta pobrojava jel? zna znači ta djela zatim, zna suštinu ti djela kakva su ta djela? mala, velika znači, da li su to djela pufran, nevjerstva da li su djela imana znači plodova imana da li su znači, i fakalice, mjerstva zna veličinu i zna kaže kako će nagrada očekivati svakog onoga koji čini ta djela. Znači sve to obuhvata značenje riječi a ah, sam. Znači vam to detaljno znači pobrojati, a zna, znači šta je pobrojao, kakva su ta djela, kolika su djela, koliko velika, koliko mala i zna kakva nagrada sve očekuje znači i oni koji rade dobra i oni koji rade znači loša, loša djela. Tako da tek sada vidimo znači što znači zaista ono u Hadisu Poslovnika sa osrnak ko tih devedeset devet pobroj imena znači koji shvati tko dopući suštinu znači na što ukazuje na što i radi po tome znači takav može očekivati nagradu, kod koja vahašanu znači djud a ovo je više jedno ka ima kojima pogoda poslije znači kazati šta su drugi činjaci kazali znači ima učinaka koji kažu da hadis ukazuje samo na hibs znači ko nauči na pamet, devedeset i devet, Allahu i debare, imena, učit ću u džene zbog čega? zbog hadisa koji bilježi muslim gdje kaže, u slavisu Allahu aljih i vasaleme, da Allah ima devedeset devet imena, men hafizah koji bude naučio na da dakle učit ću u džene znači precizno Poslani Sad kaže, ovdje koristi riječ ko znači nauči na pamet tih 99 imena učit će u A Ibn Jauzi, rahim Allah, kaže da su neke predaje koje ukazuju ukazuju na hips, a neke na pobrojavanje odnosno sakupljanje jer ima znači grupa učenjaka koji kažu ko se potrudi da ih sakupi znači da ahsaha znači sakupit a ti sada, znači, od Alima velikana i trudiš se da dokučiš koja je to Lahava Tebare imena. Pa i zapisuješ na osnovu dokaza, Gomenata i Štihada, znači prvi generacija, drugi. Pa i sakupiš, ti ulaziš, znači, ovdje po značenje ko naučio da su ko sakupi Lahava Tebare Kavetala imena, učit će u Dženetimatu veliku nagradu. A kaže, postoje drugo mišljenje da onaj koji samo nauči kaže mi smo odabrali da onaj koji nauči znači i zna citirati, nas okazati da taj ulazi u ovu nagradu da će ući uđenati znači iduđer uzi tako otvrdimo Ibn Hajar, rahimahullah znači ponovo se račava na njega pa kaže da znači men ahsa da se ne misli ne misli samo na pamćenje znači ne može se samo zaključiti da onaj koji nauči nego daleko, znači, može biti opširnije, znači, može ukazivati da i nauči na pamet, zatije, znači, koji ih svati i razumije, a zatim da radi po tome, znači, sve to može da sadrži, znači, men, men ahsaha, men ko, znači, sakupi i pobroji ta, Allah te barek imena. I mnogi drugi su činjaci, znači, poput njega kazali, a Imam al-Asiri, rahimahullah, kaže da se krije opasnost, znači, u ovom govoru, da kažeš ko nauči 99. Allah-u imena učen džanet jer poslije kaže mogućnost će naučiti dobar i loš, vjernik i nevijenik onaj koji griješi i koji ne griješi i svi će se osloniti na znači obećanje koje je došlo u hadisu poslanika sallam koji nauči napraviti u džanet. Da li će koristiti čovjeku koji griješi, koji je nepopuran Allah-u subhanahu wa da nauči 99. imena i kaže ja ću u džanet jer zna 99. Allah-u imena. Znači, ovdje odgovor toj skupini, koja tvrdi da se misli samo na učenje, na pamet, jer postoje mogućenje da će svi naučiti. I da mu je to znači onaj, garancija, garant, da će učiti učit, uđeneti. Zatim, treće mišljenje, to svoje spomenuli, to je Ibnu Kajim Rahima Ula, gdje kaže, da onaj, ovaj, ovaj hadis obuhvata tri značenja, da onaj koji nauči, Posvati značenje toga, jer svako ime ima značenje, ima plod, znači spoznaje, zatim radi po tome. Odnosno, doziva Allaha subhanu wa ta'la ta tim, tim imenima. I zato kaže, postoji dvije vrste dove, to je znači dova pohvale. Kada samo želiš pohvaliti Allaha subhanu wa ta'la, ta onako kako to njemu dolupe, kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva i drugi vid ove ovaj jeste, znači, kada tražiš da laha nešto. Kada moli za nešto. To je drugi dio, znači, drugi dio, odnosno drugi vid tovi. Četvrti govor koji je javno interesantno, a to imam purtu birahima Allah kaže da svi govori koje učinjaci spominju, kaže, iz Allaho je velike milosti prema robovima, koja je neizmjena, postoji mogućnost da čovjek kako god uzme mišljenje od i radi po tome. Znači, ako odluči da samo nauči 99. ući znači uvuči znači, u nagradu koja je obećana tu. Ili onaj koji radi, znači nauči i značenje tih imena, uči Onaj koji nauči i nauči značenje, znači sabere, pokuša sabrati, zatim radi po svomu tome, uči u život. Znači, postoji onaj, mogućnost je kaže da osoba koja bilo koje mišljenje da uzme od ovih koje navodimo ovdje i za lave veliki milospravno robim može znači, da ukapuli da ga je nagradi željno vrtu. To znači ima i tvrdi na jednom mjestu od njegovog govora. Na drugom mjestu on znači opredjeljuje se više da ono misli, da se misli da onaj koji nauči koji radi, radi po tome. A znači postoji mogućnost da Allađena može robojima svojim oni koji se potrude da nauče taj imena na samo na pamet, da će im se smilovati, su so nagrati za to. Zatim imamo skupinu čeljanka koji kažu da svaki hafiz koji nauči Kur'an na pamet da ulazi u ovu nagradu koju poslanik sa Allaha alihi wa sallam obećala, jer kaže svaki onaj koji nauči Kur'an napamet pamet, naučio je Allaha lijepa, lijepa imena i tako da ulazi, da ulazi pod ovu, znači, obećanu nagradu poslanika sa Allaha alihi wa sallam, ali su i njima učenjaci odgovorili znači u ovoj skupini, jer opet postoji mogućnost šta? Znači naučiti Kur'an i dobar i loš onaj koji zna Kur'an na pamet koliko je znači danas, koji ne znaju arapski jezik ali znaju Koran, kao znaju znači, Da li će njemu koristi znači nešto što ne zna znači, šta uči Nema sumnje, oni kažu da će imati nagradu za tilavet Znači za svoj trud koju uložio da uči na pamet, da nauči i trenutke koje je sve odvojio radi Allahas da ne uči njegov govor, o će imati za to nagradu Ali da li će imati nagradu spoznaje i razumijevanja onoga što je noć si znači taj Kuran, Od upute da li istina koji zna, koji ne zna, znači ne ajde, koji čita čit, čit, i koliko hafiza uči, znači određene sure ili nakijamu, ali ne osjeća tu slast, nije znači sluša nije predan, nije prepušan gospodar svjetom. Znači su isti znači te dvije, tako znači hafiz koji zna i koji ne zna, onaj koji zna dijelinično nešto, ali zna značenje toga, nije isti, tako kaže da postoje mogućnost prije svega s te strane da ne zna značenje poput onoga što zna značenje i druga stvar što poslije mogućnosti da nauči osoba koja je loša ne radi po Kur'an da li će tako koristi pa kažu koliko je ljudi koji klanjaju a da neće imati nikakve koristi od svog namaza koliko je ljudi koji delju sadaku da neće ništa imati te sadake koliko je ljudi znači da kada susretno brata sa osmijehom na, na licu nadaju se nagradi Znači, to bitka kao sada sadlaka neće imati, jer se licimjerno ponaša prav njemu, govara ga poslije, znači, i priča zvužu o njemu. Kako će se moći tako osoba nagradu, tako je nagradu. Tako i Hafez Ana koji to nije radi rad je Laha nego je htio da neko drugi ga hvali, pohvali i priča o njemu, neće imati nagradu, znači, zato se ne misli, niti može. Z druge strane govaraju, da onaj koji nauči Kur'an nije naučio sa Allahu a te barakvatala imena. Zašto? Zato što postoji mnoga druga imena koja su došla u Hadis Poslanika sa Allahu a Jehu Znači ima mnogo imena koja ćemo govoriti koja su došla u Hadisma Poslanika sa Allahu a vaseleme, a ne spominju se u Kuranu. Tako da je to jedan znači od odgovora koju činjaci navode. A haf iz opis Račal ibn i Nadara rahimovlade kaže to nije jedini šrt koji je došao, znači, kuradi to i to, djelo učio dženetrija, koji nauči naučio dženetrija, koji je naučio dženetrija. Allah je svoje milosti. Koliko je drugih dijela ostavio ljudima, koji ih uradi, znači ukazao je, poslani sam sada, kuradi to i to, uči žene ili je dijelo, značio dženetrija, dijelo koje te uh, štiti da uđeš u dženevsku, maturna salata barek, sačuvat ove. A ibn Bapal, rahimahullah, je kazao da ova znači Allahu te imena koja se spominju Ehsa, znači sama riječ obuhvata i potvrđuje dvije stvari to znači da bi došlo do ihsan do nagrade koja je obećana u hadisu poslaneka sallallahu moraš potvrditi Allahu te bareketa znači lijepa imena zatim znači da imaš dijelo tih imena kako na kada spoznaš Allahov imena koja su zabranjene da se i drugima, znači stvorenjima kao što je Ahad, El Al Kadir, Allah, znači puno drugim kako ćemo mi spominjati, Hali koja su specifična, znači samo za Allah, gospodara svjetova, ti si spoznao to ime da li se radio po tome znači da nisi dozvolio sebi da ga nadiješ djeteti u nekome, a ti to prekršiš. Znači ne radiš po tome i nemaš korist od toga što sa iako ti to ime znaš ne radiš po onome na što ono ukazuje ili, kaže, s druge strane, postoji imena koja kojima se opisao, znači, poput El Kerim, plemeniti, El Ahub, koji prašta, koja su, znači, pohvala da se nađu kod robova. Te osobine i ta imena su pohvala, se nađu kod robova, da se od onih koji su prepoznatiji po svoje plemenitosti, po nome da opraštaš drugima, da praštaš, da onaj su pohvalno se nađu kod Na, tako Znači, da si ti ispoznao El Kerim. Nelašan El Kerir, znači plemeni koje potpuno u savršenstvo značenja tog imena pripada, ali si u isto vrijeme saznao da je pohvalno da svokitiš ovom sobinom, pa je uzmiješ, tako da ti imaš Djelo tog imena. Dijelo tog psa. Kad ih naučiš, znači čuo si neko ime, sazao si za to ime, i uzao si dijelo da radiš po tome ili kaže, postoje znači imena koja ukazuju koja traže potvrđit svojim govorom. Pokud, znači da izgovaraš ta Lava te bare koje imena, da doviš njemu tim imenima, da ga dozivaš tim imenima, da uči imena to spada znači potvrđivanje riječima i govorom. A prva kategorija znači o, samo djelima, znači da potvrdiš to ime i zatim da potvrdiš dijelom. Jer nema znači nikakvog udjela u ovoj najredi osoba koja samo izgovori, bez značija, bez suštine, bez onoga što ukazuje, bez da radi po onome što gospodar svjetova znači, kaže tim imena odnosno što se opisuje takvim velikim, velikim imenom. Tako da poslije svi ovi navedeni govora zaključujemo da nije dovoljno da čovjek uzme da zapiše ta imena ili da ovdje znači na zid, o, kači, da se divi kako su lijepo, znači onaj ispisani da kaže, i, pogledaj, telo, kako je smuhano kako je smuhano, znači da opisao takvim, takvim znači, imenima, već da zna zaista šta je napisano šta znači i da pokuša da soktiti implementim osobinama koja su dozvoljena znači koje su dozvoljene, a s druge strane da radi po onome što, što je sklantao ono se zaključio Treća mesela koju ćemo spomenuti jeste kako su ova imena znači, došla do nas? Kako su zapisani? Mi znamo da ovo što se danas nalazi kod nas je hadis koji bilježi tko, imam tirmizi imena znači koja su danas zapisana, prepisana koja se ispisuju po levhama, su iz Hadisa koji bilježi, znači imam termiz Rahinoguma. I ne samo on, znači ima Ibn Maže, isto tako, Rivajet, Imam taber i Huzeyme, znači mnogi učenjaci imaju koji su došli sa tim Rivajetima, gdje se spominju, gdje se spominju ova imena od osu 99. Allah i te bareke imena. Međutim, onaj, trojica ravija su jako poznata u umetu poslanika sa Allahu alijek i koja su pokušala da sakupe ta imena. Znači, se prenose ti rivajet. Dalad Jelšanu ima taj taj imena. Odnosno, prvi od njih je veli nivnu muslim. Znači, on je najpoznati. I on je preselio 195. godine po Hiđeru. Najpoznati, znači, po rivajetu koji bilježi mantirmizu. Međutim, onaj, kakav je on, kod uleme znači, koja je poznata po ocjeni radija Znači, Džahvatadiju Nauka koja se bavi Analizom, studijom O ravijama Ko je kakav? Da li je dobar, da li je loš, da li je povjerni Da li se njega može uzeti, da li se ne može Po čemu je poznat. Znači, sva trojica Ovih ravija koje ćemo mi navesti Su slabi kod ovih učenjaka Učenjaka, znači Hadisa Koji dobro, precizno znaju Hadisa poslanika sa svim podnosom Ravije, da se radisa svi su oni slabi, neko manji, neko više on je, znači, onaj je slab ali je bolji daleko, znači, od ove dvojice koja dolaze posle njega i on je, znači, uspio, uspio da sakupi ta lahva temareke, vatala imena koja se spominju u hadisu, pozva sa znači, prvo se citira ovaj hadis koji mi citiramo a zatim njegova imena su znači, ispomine sva zatim drugi radija koji je isto tako poznat Adul Melik San'ani gdje kažu ovi učinjaci da ovakv uopće se smiju uzjeti znači Hadis. Znači ne smije uzjeti uzeti njegov, njegov hadis. I treći je abdulazij Zimno Hussein koji je kod učenjaka znači poznat kao Daj, znači slab prenosat Hadisa. Znači prvi je Mudelis poznat po Tedlisu, Hadisu, drugi je znači poznat da je dolazio sa hadisma i koji su izmišljeni i treći je, znači, daje. Sva trojica imaju rivajete u kojima dolaze sa ovim Allahom i Tebarek Vatana imenima. Međutim, nekada se ti rivajeti u jedni od drugih, odnosno imena sa kojima je došao onaj prvi velik muslim, Rahimahullah, sa različuju od rivajeta drugog u nekoliko, u nekoliko imena. Ili isti taj hadis, koji bilježi drugi, znači, učenjak od od njega nalazimo na izmjenu nekih imena. Neka imena spominje u jednom rivajetu, dok ta ista imena ne spominje u drugom rivajetu, ali u drugom rivaju spominje nova imena. Tako da kažemo, znači, da svrti ove, znači, ovdje, koje smo predaje naveli, ukazuju da su ravije, slabi, da su daji i da se od njih ne može uzeti predaja. Međutim, kako su oni svakopiti ta lagova la, tabara koja je tala velika imena na koji način? Veli dibrumusin kako kažemo da je najpoznatiji od njih, on je mnogo, on je dobar bio učenjak, poznat bio ali, veliki učenjak, on je mnogo volio znači da citirao hadis poslanika sa osnova debu kurio. Znači gotovo nije bilo međuvresta da je on sjedio a da nije šutirao da lađe u Šaljima devedeset devet koji nauči učinak i svake prilike bi spomenuo po, jedan, po jedno Allahovete barek i vatala ili dva imena, znači svojim i štihadom dok su njegovi učenici koji su sjetili u tim alkama zapisivali ta Allahovete barek i imena i uvijek bi hvatali novo ime i zapisivali tako da bi redali znači pravili spisak tije Allahovete i i vatala imena dok nije došao dan kada se tih 98 imena koju je on dodao imenu Allah, znači 99, dodalo ovom dijelu hadisa poslanika sallahu ve sallam. Zatim su došle generacije s koljena na koljeno, koje su prenosile misleći da je to hadis poslanika sallahu alijekva sallam. Znači, takav način. Tako da danas, kada bi čovjek ukazao hadis koji bilježi Tirmizu, Ibn Mađa, Ibn Huzeyme i drugi učenjaci, da to nije govor poslanika, sa vasomom on bi te može i napraviti. Ali mi kažemo ti imaš pravo na to. Jer je on zabilježen tu. A sam tirmizi kaže da je Gariv, čudan. Hadis. Znači ovakav kakav je došao nije čudan i u tome ga podržavaš i znači Albaniji Rahimar Vulaj da je slab. Da može sudjet kao dokaz do u opštinu, što ćemo se drugi vočinaki što su kazali. A znači on će kazati tvrd da je to, znači da su to imena koja je spomenuo Poslanik Ali islatu u Ali mi kažemo dobro, možda ti imaš pravo u toj svojoj tvrdnji, ali stvar prepuštamo ljudima koji su odhli tome. Znači učenjacima, Maticima, šta su oni kazali? Da li je zaista to dio Poslanika govora ali islatu i ili ne. Znači imajte mi kaže da je istina da je istina da sučinjaci slože da to u nije govor Poslanika nego da je to govor nekog od Ravija. Znači ovdje on spominje i čman. Da sučinjaci složi na tome da je ovo dio znači koji, koji su Ravije dodali, dodali znači di is Poslanika Sosene. Zatim imam Sanarik isto tako kaže da učinjaci svi složili da je ovo dio dio znači koje su dodali neki od ravija prenoslaca hadisa poslanika sallahu alihi vselem a Ibnu Hadžara ima kaže da je ispravno da je ovo dodatak hadisu a nije govor poslanika sallahu alihi vselem znači pozvatko hadisu sve su ovu hadisu koju mi navodimo znači izla se da su muslimani umeta učinjaci umeta saglasni da je ovo dio koji je dodan, dodan hadisu poslanika sallahu je vselem ali pogledajte šta znači zna, uh, sjediti u društvu učenik koliko su oni trudili, koliko on imao, imao veliku želju da spominje, znači bi muslim, da spominje ovaj hadis, znajući njegovu vrijednost, znajući da onaj koji to nauče će ući u žene, da pa se potrudio svojim velikim ištihadom, da prikupi ta Allahu S Muhanu tala imena koja je crpio znači iz Kur'ana govora Allah wa tala i on je znači zapisao zapisao svakopiju koja će mi kogoda spominjati po ovdje, znači našim narednim narednim predavanjem. Čak, znači, postoje predaje koje je isto tako spominjao lahva ba tebara, koja je tala imena. Ali sa razliku od ove predaje, od da ime muslima, u 23 imena. Znači spominje 99, ovaj, to bar bare koje trebala imena A spominje ima sam 99, ali se različuje 23 meni Koja je to razlika Znači, on spominje nekad, znači, ti 23, što drugi rabija ne spominje Nego je došao sa novim menima, ne spominjeći njegova, njegova, njegova. Što vidimo, znači da ima velike razlike u domišti Hadu kada su pokušali da dopuše koje je to Lava te barekala iene, pa da ga stavi. zato stručnjaci poslije došli i napravili ta pravila vezana, vezana za Lava suhana tala imena da bi zatvorili vrata znači ovima koji misle da su nadavnuti u snovima ili najavi znači da kažu a moglo biti, to je to, znači ova suhana jedno njegovih imena i to. Znači, to će biti od ilahada o Allahom i tabareku vatala imenima što je strogo, znači, strogo zabranjeno. Toliko za večeras smo li vallahu sbohanu da nam podali da se koristimo od onoga što smo čuli. Narodne prodavanja govora će biti govora, bit će govora znači o pravilima vezana za Allahom i tabareku imena i spomenut znači, mesevo koje je to najveće, najvišćenije, najveličanstvenije Lavoj Tebare, koje je tala ime i govore od što su kazali, što su kazali po pitanju toga. E, molim, vlasko, ano, tala svagad najljepšu nagradu, da podare se koristimo i mi, i svi oni koji smo slušali, da oprosti nama našim roditeljima, simusimajima, da popravi stanje umjeta, da izliječi stanje naših bolesnih, stanje bolesnih musimajna, da po prestavamo naše stanje odjedici na neki kolon dramike šovana ina ili na test na voltu ili